Тяжко зітхнула. На зустріч ішла поштарка Марія, неї неровесниця. Кілька їх, штири і п'ять, змінилося, бо ж ніхто не хотів носити до хат чорних звісток, яких з кожним місяцем і тиднем все більшало і більшало. І слухати плачі матерів, сестер, жінок Дівчат, плачі і зойки, що розкривали, розривали осінню, зимову, а потім і весніну тишу. Що рвали, здавалося, не тико душу, землю, але й небо. Вмовили, зрештою, Марусю, і їй судилося принести в свою хату три похоронки, бож усі три, Брати погинули, та роботи те й гіркою не кинула до кінця війни пронесла свій хрест і важку повну горя горяниці сумку. Нема тобі цього разу нічого, сказала Маруся. На щастя, і похоронок сьогодні нікому не несу. Кавуть, війна скоро кінчиться. Соломія виказала почути. «Дай то біг, бо вже не сила, – сказала Маруся, в яку на той час ще був живим єден брат-фронтовик. Весна б скорше, сказала Соломія, – кажуть таке й пори. Бог землю цілує, то мої смертей поменшає. Павло письма присилав рідко, в разі два на місяць. Писав неміло, Часом букви ковтаючи, і все вибачився, що писати нема про що. Війна війною, тихо й того, що смерть ще не вцілувала. У першім, котрого Соломія чекала по особливому, як то до неї звернеться, починав, як і потім. Доброго дня, це вечора, мої дороге. Рідний, і мамо, й тату, і кохана жінко Соломко. Так і писав кохана. І то був знак. То була терпка і щемка радість, простив. Але то був і біль, то була рана, бо ніц вдіти з собою не могла. Не могла заново полюбити свого чоловіка, та й більш того розуміла, коли одверто, як на серці лежить, сказати, то й не любила ніколи. Все виросло, і женячка та поспішна, і любовщі гріховні, з обіди дівоцької, з обману самої себе, своєї дурної гордости і навійних рідними думок, з чогось такого, що, мов чорна хмара, прошуміло, продзвеніло у вухах, тико на серці те дзвін і остався. Письма відписувала Соломія як найграмотніша в сім'ї. Описувала про все, що в родині та в селі діялося, передавала численні вітання. Писала «Доброго дня, наш дорогий Павлику». З привітом і найліпшими побажаннями вся наша сім'я. У кінці виводила «Цілуємо», мов би от усіх, раз написала «Цілую» і відчула, як задряжала рука. Натомість росло бажання, нестерпне, гаряче, мов хвиля жари посеред Петрівки бути поруч з Петром. Бачити його, знати, що живий, напевне знати, хоч і вірила, що її мольба відвертає від коханого кулі, помагає ворожі пастки оминати. Вперше після літа стрітила вже як бульбу викопали, ще більш худлий і пропахлий димом, але чисто вибритий, виринув з глибини саду з осіннього надвечірка. Схопив в обійми, Підняв над землею. Пусти, люди побачать, Свекор на дворі, хай. Та тебе хтів так пригорнути, Що думав, умру. Чого ж не йшов так довго? Бо далеко ми ходили, аж у Білорусь. Тоді, як іще під час п'яти коротких стріч, Більше, ніж обійми, Соломія не дозволяла. Прямо сказала про чоловікове прохання. А як мене уб'ють, доки та війна скінчиться, Соломія вчула в його хрипкому голосі гіркоту. Як об'ють, не болітиме, не об'ють, затято сказала Соломія і торкнулася його руки. Потім шкорубкі пальці. Долоню собі до грудей притисла. Не вб'ють. Я за тебе денно і нічно молюся. Мусить же бути на цім світі правда. Дякую. Тільки Бог чує. А часом газ людські молитви перехоплює та впорох обертає. Мою не перехопить. Я слова не тільки з душі беру, а й коло серця зігріваю. Такого вогню сатана, кажуть, боїться. От така розмова. Соломія аж завстидалася своїх слів, хоч і були правдивими. Нічого так не бажала, як швидшого кінця війни, в якій мали вижити і Петро, і Павло. А вона після її закінчення – поєднатися з тим, кого любила, як цей світ, більше за саме життя. Була тепер, мов би, двічі, чи й тричі законною жінкою Павлові, не тільки повінченою в церкві та в колишній управі записаною, бо ж, як Павла вже до війська забрали, то передали свій ради, що всім, Хто пошлюбився за німецької власті, треба наново переписатися, а чиї чоловіки в армії, хай заяви пришлють. Ну, Соломія написала, про те веління Павлові, не могла не написати. Та й ком надіяся, може, не пришле, але прислав. Значить, теж має потаємну надію. Петро з лісу не вийшов. Навесні Соломія зрозуміла, що правильно зробив. Хоч перед тим і вивезли сім'ю в Сибір, бо ж тих, хто вийшов, у тюрму посадили або ж змусили за колишніми побратимами ганятися. Це в якісь страшні спецкоманди, про які казали в селі, що під видом Вкраїнських партизан людей вбивають, послали. Ні, вона добре знала, Петро на таке не пойшов би. Ті осінь, зима, частина весни були для Соломії довгими, предовгими. Гузка. Восени Соломія вирішила відпустити дику гуску на волю. Нестерпно раптом захотілося, Щоб гузка, Котра навесні впала з неба, Туди ж і піднялася, Полетіла вільна, Як справжня дика птаха. Вона спостерігала, Як відлітають спершу ластівки, Потім бацюни, Махала чорно-білим птахом рукою І бажала обминути ті краї, де ще верує війна? Передавайте привіт Павлові, якщо там летітимете, прошепотіло, бо Павло був десь на заході, а боцюни летіли на південь. Куди ж прагла її зболена душа? Потім потривожив журавлиний клин тужливим покликом, аж серце затерпло. Провела його салмиє довгим поглядом. Гуска ж ходила по двору разом зі свійськими колежанками і йшла до ковбані. «Що ж ти так?» – подумки питала Соломія. «Хіба не хочеш полетіти?» Гузка щипала моріжок. Та одного осіннього дня почула з хати голосний гортанний крик. Стрепенулася, вибігла, а там її гузка стоїть і б'є крильми об землю. Соломія звела голову, і у вишені, аж під високим клубком білосирої хмари, побачила маленькі фігурки. Гуси! Невже гуси? Тож, певно, їх почула неїна гуска. Гуси десь там у вишені летіли і летіли, і даленіли, стаючи ледь помітними цятками. Гуска ж на землі ще раз загелготала і стихла. Чи почули її колишні побратими? Ой, не почули, подумала Соломія. Сльози покотилися з її очей, великі, мов, горошини, що посипалися з неба на щоки. На її долю стояла і плакала, І щемки жаль гортав неї саму Подвір'я село, і здавалося, Всенький світ вже обгорнутий У пізній багрянець. «Гуско, що ж ти, гуско?» Подумала Соломія. Гуска вже мирно паслася. Соломія витерла. Ребром долоні сльози. Як же їй хотілося, аби швидше скінчилася осружна войниця.